Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина перша Розділ дев'ятий Церемонія Рід За стінами театру посилилися крики, та я їх майже не чув. У вухах стугоніла кров. Вона заглушала всі інші звуки, їхні крики, що вимагали справедливості, співчуття від архієпископа. Але не її кроки. Я чув їх усі, до останнього. Легкі, легші за мої, але безладніші, не такі виважені. Я зосередився на них, і шум у вухах поступово затих. Тепер я чув, як управитель театру і поліціянти намагалися заспокоїти юрбу. Коли архієпископ відчинив двері, я переборов сильне бажання оголити балісарду. Ноги заціпеніли, а шкіру чомусь одночасно пекло і морозило. А ще вона здавалася надто тісною, однозначно. Коли всі на вулиці перевели погляди на нас, шкіру засвербіло і защепало. Мені на передпліччя опустилася маленька тепла рука. Мозолисті долоні, тонкі пальці, два з них забинтовані. Я опустив погляд, зламані. Я не дозволив очам ковзнути далі, Вздовж її пальців і руки, Адже за рукою з'явиться плече, А за плечем — обличчя. А я знав, що побачу на ньому. Два підбиті ока та свіжий рубець, Що утворюється в неї на щоці. Шрам над бровою. Ще один шрам у поперек горла. Він досі визирав із-за чорної стрічки, Попри її намагання його сховати. Згадалося обличчя Селії. Незіпсоване і чисте. О, «Господи, Селія!» Архієпископ ступив уперед, і юрба негайно затихла. Він, нехмурившись, поставив мене перед собою. «Жінка, а та безбожниця, не прибрала руки. Я все одно на неї не дивився». «Браття!» Голос архієпископа рознісся за тихлою вулицею, привертаючи ще більше уваги. Усі повернули голови в наш бік, і вона зіщулилася, тулячись до мене. Тоді я, насупившись, позирнув на неї. Очі в неї були круглі, з розширеними зіницями, злякані. Я відвів погляд. «Хріде, ти не можеш віддати мені своє серце». Я не можу взяти такий гріх на душу. Селія, будь ласка, Ті чудовиська, які вбили піп, Досі на волі, їх треба покарати. Я не відволікатиму тебе від мети. Якщо ти мусиш віддати комусь серце, Віддай його своєму братству. Прошу, прошу, забудь мене. Я ні за що не зміг би тебе забути. Від розпачу я мало не впав на коліна. Вона мені ніколи не простить Бог побачив і оцінив вашу тривогу за цю жінку Архієпископ широко розкинув руки неначе благаючи Але не обманюйтеся Спробувавши вчора пограбувати такого аристократа, як ви Вона насмілилася втекти від свого чоловіка Коли він спробував покарати її вранці Не жалійте її, друзі Моліться за неї Одна жінка попереду натовпу подивилася на архієпископа з неприкритою ненавистю. Струнка, світле волосся, задертий ніс. Я напружився, впізнав жінку за лаштунками. Свинота, ти мерзотна. Вона, неначе відчувши мій погляд, позирнула на мене і примружилась. Я відповів на її погляд, марно намагаючись забути її тихий осуд. Сподіваюся, його кинуть до в'язниці. «Хто знає, що могло статися?» Я важко ковтнув і відвів погляд. Збоку це, звісно, мало саме такий вигляд. Мала безбожниця вміла обманути, а я до смішного полегшив їй роботу, взяв і попався в її пастку. Я прокляв себе, відчайдушно бажаючи висмикнути руку з її хвату. Але це було недоречно. Надто вже багато людей стежили за нами, та й архієпископ віддав чіткі накази. «Ми мусимо сповідатися, зізнавшись у двоєдушності, щойно повернемося додому», – сказав він, ходячи з боку в бік і суплячись. «Люди мусять повірити, що ви вже одружені». Відтак він різко повернувся до неї. «Я правильно зрозумів? Твою душу не врятовано?» Вона не відповіла, і він спохмурнів. «Так я й думав». Ми маємо негайно виправити обидві ці ситуації і податися просто до Дольору на хрещення. Ти, Ріде, мусиш поводитися, як її чоловік, доки ми не узаконимо цей союз. Візьми перстень із її правої руки і надінь їй наліву. Йди поряд із нею. Цей фарс може закінчитися, а щойно юрба розсіється. І заради всього святого забери її плащ». Тут ця безбожниця крутнула перстень, про який йшлося. Затупцяла на місці, підняла руку, торкаючись волосся біля свого обличчя. Решта її волосся була зібрана в неохайний вузол. Воно було дике, неприборкане, як вона сама. Мені це було огидно. «Благаю вас, узріть у цій жінці урок від Господа!» – здійняв голос архієпископ. Учіться на її безбожності. Дружини, коріться чоловікам. розкайтесь у гріховності своєї натури. Лише тоді ви зможете направду з'єднатися з Богом. Кілька людей у натовпі закивали і схвально забурмотіли. І то правда, я завжди так казав. Баби зараз не кращі за відьом. Їм усім треба лише дерева або тростини, або хмизу для вогнища. Світловолоса жінка з лаштунків здавалося, була готова завдати архієпископові тілесних ушкоджень. Вишкірила зуби, стиснула кулаки, а тоді відвернулася. Безбожниця напружилася поряд зі мною і боляче вчепилася мені в руку. Я гнівно зиркнув на неї, та вона мене не відпустила. Тоді я відчув отой запах. Слабкий, легкий, майже невловимий. Але він усе таки був і тримався на вітрі. «Магія!» Архієпископ застогнав. Щойно я повернувся, він зігнувся і схопився за живіт. «Пане, ви!» Я різко зупинився. Він напрочуд гучно випустив із себе гази. Його очі раптом розплющились, а щоки запалали червінню. В натовпі забурмотіли. Шоковано. З відразою. Він квапливо підвівся і спробував поправити облачення. Та в останню мить знову зігнувся. Його тіло охопив ще один напад. Я, ні в чому не впевнений, поклав руку йому на спину. «Пане, облиш мене!» – загарчав він. Я швидко позадкував і зиркнув на безбожницю. Та трусилася від беззвучного сміху. «Припини реготати!» «Не змогла б, навіть якби хотіла!» Вона, трусячись, притиснула одну руку до боку і мимоволі пирхнула. Я дивився на неї з дедалі сильнішою відразою і нахилився, щоб вдихнути її запах. Кориця, не магія. Я швидко віддалився, а вона засміялася ще сильніше. Заради оцього, цієї миті, може, і варто було б вийти за тебе шасе. Я плекатиму цей спогад вічно. Архієпископ наполіг, щоб ми з цією безбожницею пішли до Дольору, щоб провести її хрещення. Він їхав у кареті. Коли він зник, поїхавши вздовж вулиці, вона пирхнула і ногою штовхнула камінець до сміттєвої урни неподалік. Він такий пустоголовий, що в нього, мабуть, павутиння в черепушці. Я сціпив зуби. Не злися, зберігай спокій. Не смій його зневажати, вона всміхнулась і задерла голову, оглядаючи мене. А тоді, неймовірно, стала навшпиньки і ляснула мене просто по носі. Я вражено відхитнувся, моє лице зашарілося. Вона всміхнулася ще ширше і пішла. «Я робитиму, що схочу, Шасе!» «Ти маєш стати моєю дружиною!» Наздогнавши її за два кроки, я простягнув руку, щоб схопити її за передпліччя. Та зупинився і не торкнувся її. «Це означає, що ти мені коритимешся!» «Що, справді?» Підняла вона брови, не припиняючи всміхатися. «Гадаю, це означає, що тоді ти мене шануватимеш і захищатимеш, якщо вже дотримуватися старих замщілих ролей вашого патріархального ладу!» «Я пішов коротшими кроками в ногу з нею!» «Так!» Вона плеснула в долоні. «Чудово! Принаймні, буде весело! Я маю багато ворогів!» Я не втримався і поглянув на темні сенсі в неї під очима. «Навіть уявити важко!» «Я не стала б цього робити, бувши тобою!» Говорила вона невимушено. «Легко! Неначе ми розмовляли про погоду!» «В тебе тижнями були б кошмари!» «Мені запекло горло від запитань!» Але я вперто не бажав їх озвучувати. Ця мовчанка її схоже задовільняла її очі одночасно дивилися повсюди на сукні й капелюшки у вітринах крамниць, на абрикоси й ліщину, якими повнилися візки торговців, на брудні вікна маленького шинку, на замурзані сажею личка дітей, що ганяли голубів на вулиці. На кожному повороті, на її обличчі відбивалося нове почуття. Захват, туга, задоволення. Спостереження за нею напрочуд виснажувало. За кілька хвилин я не витерпів і прокашлявся. «Оті синці тобі поставив хтось із них? Із кого? Із твоїх ворогів». «А!» – весело сказала вона. «Так, ну, двоє з них». «Двоє?» – я вражено витріщився на неї. Спробував уявити, як крихітка переді мною б'ється з двома людьми одночасно. А тоді згадав, як вона загнала мене в пастку за лаштунками і ошукала глядачів, змусивши їх повірити, що я на неї напав. Я нахмурився. Вона була більш, ніж здатна. Коли ми дісталися околиць східного краю, вулиці стали ширшими. Невдовзі на яскравому післяобідньому сонці перед нами заблищав дольор. Архієпископ чекав поряд зі своєю каретою. Чекав, як не дивно, і Жан-Люк. Ну, звісно, він буде свідком. Коли я побачив друга, мене наче обухом по голові вдарило усвідомлення реальної ситуації. Я справді невдовзі одружуся з цією жінкою, з цією цією істотою, цією безбожницею, що видирається на дахи та грабує аристократів, що б'ється, вдягається як чоловік і має відповідне ім'я Це не Селія Бог не зміг би створити людину, менш схожу на Селію Селія була лагідна, з гарними манерами Гречна, порядна, добра Вона ніколи не осоромила б мене Ніколи не зробила б із себе таке посміховисько Я гнівно подивився на жінку, що мала стати моєю дружиною Порвана і заляпана кров'ю сукня, обличчя в сенцях і зламані пальці, шрам на горлі. А ще усмішка, що не залишала сумнівів стосовно того, як вона дістала кожне з цих ушкоджень. Вона вигнула брову. «У глядів щось симпатичне?» Я відвів погляд. «Селія буде охоплена горем, коли дізнається, що я накоїв». Вона заслуговує на краще. Краще, ніж я. Ходімо. Архієпископ жестом покликав нас до безлюдного берега річки. Нашими єдиними глядачами були мертва рибина і зграя голубів, які ласували нею. Із її гнилої плоті стирчав скелет, а єдине око витріщалося на ясне листопадове небо. Розберімося з цим. Спершу треба похрестити безбожницю – як звелів наш Господь, адже не слід спрягатися з невірними в чуже ярмо? Що спільного між світлом та темрявою? Ноги в мене були свинцеві. Кожен крок у піску й мулі давався ціною неймовірних зусиль. За мною слід у слід ішов Жан-Люк. Я спиною відчував, як він усміхається. Навіть думати не хотілося, що він тепер думає про мене. Про все це. Архієпископ завагався, перш ніж увійти в сіру воду. Озернувся на безбожницю. На його обличчі раптом відбилося щось схоже на невпевненість. Наче він не знав достоту, чи піде вона слідом. «Прошу, передумайте», – молив я. «Прошу, забудьте про це безумство і відправте її до в'язниці, де їй і місце». «Але тоді я втрачу балісарду, втрачу своє життя». Обітниці, мету. Тоненький бридкий голосок у глибині мого розуму почав насміхатися. Він міг би тебе виправдати, якби захотів, ніхто не поставив би під сумнів його рішення, ти міг би залишитися шасером, не одружившись зі злочинницею. То чому він цього не зробив? Від самої думки про це мене прийняв смуток. Звісно ж, архієпископ не міг мене виправдати. Люди вважали, що я причепився до неї. Байдуже, що я цього не робив. Вони так подумали. Навіть якби архієпископ усе пояснив, навіть якби вона зізналася, люди все одно б шепотілися між собою. Сумнівалися б. Ставили б під сумнів чесність шасерів. А може гірше, ставили б під сумнів самого архієпископа, його мотиви. Ми вже поринули у брехню з головою. Люди вважають, що вона моя дружина. Якщо піде поголос про інше, архієпископа затаврують як брехуна. Такого не можна допустити. Подобається це мені чи ні, ця безбожниця стане моєю дружиною. Вона потупала за архієпископом, неначе підтверджуючи цей факт. Він нахмурився і витер краплі води якими вона обрискала йому лице. Який цікавий поворот. Жанлюк зі сміхом в очах стежив за безбожницею. Вона, схоже, сперечалася про щось із архієпископом, а як інакше, вона мене надурила. Зізнаватися в цьому було боляче. Я не став розповідати більше, і Жанлюк повернувся до мене. Сміх в очах мого друга пригас. «А як же Селія?» Я ледве заговорив і зненавидів себе за ці слова. Селія знала, що ми не поберемося. Я не розповідав йому про її відмову, не мав змоги витримати його насмішки, або дещо гірше, його жаль. Якось, уже після смерті Філіппи, він запитав, які в мене наміри щодо неї. «Мені трощі сором». Я відверто збрехав, сказавши йому, що мої обітниці мають надто велике значення. Сказав, що ніколи не одружуся. Та все ж дійшов до цього. Він стиснув губи, пронизуючи мене поглядом. І все-таки вибач. Жанлюк люк поглянув на безбожницю, яка тим часом тицнула зламаним пальцем у носа архієпископові, «Шлюб із такою істотою буде нестерпним, а шлюб узагалі буває простим. Може й не буває, та вона здається особливо нестерпною». Він зблиснув на мене слабкою усмішкою. «Гадаю, вона мусить переїхати до вежі, правильно?» Я не зумів відповісти на його усмішку. «Так». Він зітхнув. «Шкода». Ми мовчки дивилися на обличчя архієпископа, яке невпинно суворішало. Йому таки урвався терпець, і він шарпнув її до себе, схопивши за карк. Кинув під воду і затримав на секунду довше, ніж треба було. Я не ставив цього йому на карп. Її душу треба було очищувати довше, ніж душу звичайної людини. На дві секунди довше, ніж слід. Архієпископ, схоже, потерпав від внутрішніх суперечностей. Він трусився всім тілом, силкуючись утримати її під водою. Очі в нього були вирячені, ошалі. Він же не збирається. На три секунди довше. Я пірнув у воду. Жанлюк плюхнувся за мною. Ми кинулися вперед, але наша паніка була безпідставна. Щойно ми дістались їх, архієпископ відпустив її. І вона вискочила з води з шипінням, наче сердита кішка. з її волосся, обличчя й одягу струменіла вода. Я простягнув руку, щоб її втримати, та вона мене відштовхнула. Я відступив на крок, а вона, відперхуючись, крутнулася до архієпископа. «Скурвий син!» Не встиг я, бодай спробувати її зупинити, як вона кинулася на нього». Він округлив очі, втратив рівновагу і повалився спиною у воду, розмахуючи кінцівками. Жанлюк кинувся на допомогу. Я схопив її, притиснувши її руки до боків, поки вона не пхнула його назад у воду. Вона цього наче й не помітила. «Придурок, падлюка!» Вона пручалася в моїх руках, на всі біч розбризкуючи воду. «Я вас уб'ю! Зірву з вас облачення і затушу ним!» «Потворний смердючий ковалок лайна!» Ми всі троє витріщилися на неї, вирячивши очі і роззявивши роти. Архієпископ оговтався першим. Його лице побагровіло, а з його горла вирвався здушений звук. «Як ти смієш так зі мною розмовляти?» Він вирвався з рук Жаналюка і помахав пальцем у неї перед носом. Я зрозумів, у чому він помилився – Менш ніж за секунду до її атаки. Схопившись міцніше, я спромігся відтягнути її, перш ніж вона вчепилася зубами йому у фалангу. Я мусив одружитися з дикою твариною. «Пусти!» Її лікоть у гру мені у живіт. «Ні!» Радше видихнув, ніж вимовив я. І все-таки не здавався. Тут вона видала роздратований звук, Щось середнє між гарчанням і криком, і милосердно застигла. Я подумки возніс вдячну молитву, а тоді потягнув її назад на берег. Невдовзі до нас долучились архієпископ і Жанлюк. Дякую, Ріде. Архієпископ шмиргнув носом, витиснув облачення і поправив на персний хрест на шиї. Коли він нарешті зосередився на тій бісиці, його лице яскраво виражало зневагу. Дам що, перед церемонією закувати тебе в кайдани, а може, роздобути намордник? Ви намагалися мене вбити. Він зверхно поглянув на неї. Повір мені, дитино, якби я хотів тебе вбити, ти була б мертва. Її очі спалахнули. Те саме. Жанлюк похлинувся сміхом. Архієпископ ступив уперед. Його очі примружилися перетворившись на щолини. «Відпусти її, Ріде! Я волів би залишити всю цю жахливу історію позаду!» «З радістю!» На мій подив і моє розчарування вона не стала тікати, коли я її відпустив. Просто схрестила руки на грудях і вперлася ногами в землю, по черзі зиркнувши на кожного з нас, уперто, понуро, з німим викликом». Ми трималися подалі. «Тільки швидко!» – буркнула вона. Архієпископ схилив голову. «Вийдіть уперед, обоє, і візьміться за руки!» Ми витріщилися одне на одного. Ніхто з нас не вирухнувся. «Ох, швидше вже!» Жан-Люк грубо штовхнув мене позаду, і я таки ступив один крок. І з німою подивився на неї. Що вперто не долала тієї відстані, яка залишалася Зачекав За кілька довгих секунд вона закотила очі і вийшла вперед Коли я простягнув руки, витріщилася на них так, ніби вони були обсаджені проказою Один Я змусив себе задихати Вдих через ніс Видих через рот Два Вона насупила брови Дивилася на мене з задумою на обличчі. Вочевидь, сумнівалася в моїх розумових здібностях. Три, чотири, взяла мене за руки. Скривилася, наче від болю. П'ять. Я на секунду пізніше, ніж треба, усвідомив, що їй дійсно фізично боляче. Вмить відпустив її зламані пальці. Шість. Архієпископ прокашлявся. Почнімо. Повернувся до мене. Чи береш ти, Ріде Флорене Дігорі, Цю жінку за законну дружину, Щоб жити з нею за господніми заповідями У святому шлюбі? Чи кохатимеш ти її, Втішатимеш, шануватимеш І берегтимеш у хворобі та у здоров'ї? І чи триматимешся Лиш її, забувши всіх інших До кінця вашого життя? Моє поле зору Звозилася до білої плями серед голубів, горлиці. В голові замакітрилося. Всі витріщилися на мене, чекаючи на мої слова. Та мені зсудомило горло. Я задихався. Не міг я побратися з цією жінкою, не міг. Щойно я це визнав, думка глибоко вкорінилася, вчепившись кігтями в усі фібри моєї душі. Мав бути якийсь інший спосіб, який завгодно Мої пальці стиснули маленькі теплі пальчики Я швидко підвів погляд і побачив пронизливу блакитнувату зелень Ні, тепер там було більше блакиті, ніж зелені Сталевої Вона відзеркалювала залізну воду до льору позаду жінки Вона ковтнула і майже непомітно кивнула Завдяки цьому швидкому поруху я зрозумів, той сумнів, оте вагання та жалоба за майбутнім, якого мені не бачити, це і її почуття. Кінець бісиці, що плюється. Тепер залишалася тільки жінка. І вона була мала. І вона була налякана. І вона була сильна. І вона просила мене бути таким самим. Я не знав, чому це зробив. Вона була злодійкою, злочинницею, і я нічого їй не завинив. Витягнувши мене на ту сцену, вона зіпсувала мені життя. Я був певен. Погоджуся, і вона всіляко старатиметься продовжувати в тому ж дусі. Однак я все-таки відповів на цей потиск. Відчув, як до моїх вуст надходить непроханим оце маленьке слівце. Так. Архієпископ повернувся до неї. Я продовжував тиснути їй на долоні, старанно уникаючи її зламаних пальців. Як тебе звати? різко запитав він. Я проповне ім'я. Луїза Марго Ларю. Я нахмурився. Ларю, доволі поширене прізвище серед злочинців східного краю. Та зазвичай це був псевдонім. Він буквально означав «вулиця». «Ларю?» Архієпископ із підозрою подивився на неї. Засумнівався так само, як і я. «Ти маєш знати, якщо це прізвище виявиться фальшивим, твій шлюб із капітаном Дігорі буде анульовано. Мені не потрібно нагадувати, якою буде твоя доля, якщо так станеться». «Я знаю закон». «Гаразд!» Він махнув рукою. «Чи береш ти, Луїзу Марголарію цього чоловіка в законні чоловіки, щоб жити з ним за господніми заповідями у святому шлюбі? Чи коритимешся ти йому, служитимеш йому, кохатимеш, шануватимеш і берегтимеш його у хворобі та у здоров'ї? І, забувши всіх інших, берегтимеш себе лише для нього до кінця вашого життя?» Я бачив, як вона вже готується пирхнути. Та вона стрималася і натомість копнула кубку піску, сипнувши ним на птахів. Вони розлетілися з наляканими криками. Коли злетіла горлиця, у мене в горлі з'явився клубок. «Так!» Архієпископ продовжив, не зупиняючись. «Владою, даною мені, оголошую вас чоловіком і дружиною в ім'я отця, сина та святого духа». Він замовк, і всі м'язи в моєму тілі напружилися в очікуванні наступної репліки. Архієпископ, неначе прочитавши мої думки, кинув на мене нещивний погляд. Мої щоки знову запалали. Бо як говорить Господь наш, він зціпив руки та схилив голову двом ліпше, ніж одному, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному як упаде. «І нема нікого, щоб його підвести. Наскочить на одного хтось. Удвох проти нього стануть. Троєстанитка не так хутко рветься». Він випрямився з похмурою усмішкою. «Готово. Що, отже, Бог поєднав, людина хай не розлучає. Після повернення ми підпишемо свідоцтво про шлюб, і проблему буде вирішено». Архієпископ попрямував до карети, що чекала на нас, але раптом зупинився і, насупившись, повернувся до мене. «Звісно, щоб шлюб був юридично чинним, його необхідно консумувати». Вона заціпеніла поряд зі мною, вп'явшись рішучим поглядом у архієпископа. Зуби сціплені, очі напружені. Мене накрило хвилею жару, пекучішого і синнішого, ніж раніше». Так, ваша Еміненці, він вдоволено кивнув і увійшов у карету. За ним, підморгнувши, заліз жанлюк. Я не знав, що таке було можливо, та моє зніяковіння посилилось і зросло. Добре. архієписко пріско зачинив дверця та карети. Виконайте це швидко. Згодом до вашої кімнати прийде свідок, щоб дістати підтвердження. Коли він зник, поїхавши вздовж вулиці. У мене обірвався шлунок.